Замок до родини князів Горців відповів від До Горців закликав граф То це князь Рудольф походив з тої родини Так пане графе а ви знаєте де він Ні давно вже немає його в замку граф поблід повторюючи мимохіть прибитим голосом Рудольф Горці Рід графів та Леків був одним з найстарших та найславніших у Семигороді. Вже від початку XVI століття, ще поки Семигород не втратив своєї самостійності, повторюється це ім'я в історії краю, в усіх війнах та помітніших політичних подіях. Згодом залишилася з того роду, хоч він і був щасливіший від роду князів-горців, тільки одна лінія графів та леків з Крайової. Останнім нащадком той лінії був Франц Телек, той сам, що прийшов до версту. Дитячі літа провів молодий граф у батьків на замку, виховали його по великопанськи, як годиться нащадкові славного старого роду. Його вчителем був старий чернець італієць, коли молодий граф підріс, став пристрасним ловцем, їзцем і славним стрільцем, що поклав уже не одного ведмедя. Графиня Телек померла, коли її син мав щойно 15 літ, а кілька років пізніше помер і старий граф. Молодий телек лишився сам, без рідній приятелів. Довго не міг він знайти рівновагу з великого жалю по втраті батьків і сидів три роки в замку в Крайовій, мов пустельник, за цілий той час був двічі чи тричі в столиці. Але таке життя в кінці йому набридло, і граф, скінчивши двадцять три роки, рішився поїхати в світ. Одного дня покинув замок на старих слуг, а сам з чурою Грицьком, колишнім жовніром, подався в невідоме. Гриць був дуже відважний, рішучий і прив'язаний до свого пана. Молодий граф хотів відбути подорож по цілій Європі і звидіти всі більші міста, щоб поширити своє знання. На початок вибрав Італію, край, що про нього стільки наслухався від свого старого вчителя. В Італії перебув повний чотири роки, живучи на переміну в Венеції, у Флорентії, Римі та Неаполі. Щергі бажав звидіти Німеччину, Іспанію, Росію й Англію. Коли граф мав 27 літ, приїхав до Неаполя. Думав пробути там всього кілька днів, потім оглянути Сицилію і на рік вернутися до свого замку в Крайовій. Але тут трапилася йому пригода, що перекреслила ті плани і залишила нестертий слід на цілому життю графа. Під час свого останнього побуту в Італії граф часто перебував у товариствах, де сходилися всякого роду і покрою мистці. Будучи раз у театрі, познайомився з жінкою, що в ній палко закохався. Була це співачка в театрі Сан-Парльо, молода й талановита. Що захоплювала всіх своїм голосом і грою. Театри Мілани, Венеції, Флорентії, Римі, Неаполі переймали її навзаводи так, що вона не могла вирватися за кордон. Називалася Стілля, мала 25 п'ять літ, довгі золоте волосся, чорні очі, одухотворене личко, і ціла була, мов статуя, вирізьблена праксітелем, а до того голос у неї був чарівний. Льоссе, напевно, сказав би про нього, твій спів заносить біль до неба. Але той спів, що захоплював поетів, можна було передати тільки безсмертними словами. Це голос серця, що сам пливе до серця. Але ж ця велика артистка, що з таким почуттям мистецтвом грала любовні сцени, сама ще не кохала ніколи. Ніколи ще її очі не відповідали на захоплений погляд, що сотень очей плив до неї на сцену. Здавалося, що її життя зосередилося тільки в мистецтві, що вона живе тільки мистецтвом і для мистецтва. Граф закохався в ній з першого погляду. Це було його перше кохання. Не поїхав уже до Сицилії, як думав, але залишився в Неаполі. Почав старатися бачитися зі славною співачкою, але її двері були замкнені перед ним так само, як і перед іншими її звеличниками. Тепер він жив лише думкою про стіллю. Для неї вирішив пожертвувати ціле своє майно, життя і душу. Але був іще хтось, що, подібно як граф Телєк, ходив тінь за стілею. Це був старший добродій, що його графу перше побачив під час своєї останньої поїздки до Неаполя. З виду подобав на великого пана, але ніхто не знав ані його прізвища, ані походження. Його можна було зустрітись завсігди там, де виступала Стілля. Сьогодні в Римі, завтра в Флоренції, позавтра знову в іншому місті. Здавалося, що її спів є конечній йому до життя, як повітря. І коли грав жив лише з тілею від часу, як перше її побачив, то цей незнайомий жив нею вже від шести літ. А все ж ніколи він не пробував зблизитися до неї, ніколи не представився їй, ані не писав до неї, хоч ніколи не поминув жодного її виступу. І в усіх театрах мав свою зарезервовану ложу. Одягнений в темну нагортку, у великому насуненому на очі капелюсі, сидів у глибині своєї ложі, тихий і заслуханий. Коли стілля відспівала останню свою точку, він відходив, а спів іншого співака чи співачки. Не міг його затримати. Хто був той дивний незнайомий? Стілля рада була про це довідатися. Бо скрізь, де тільки повернулася, бачила його таємничу постать і чула його погляд на собі. Коли жінка цікава, то завсіди дізнається того, чого хоче. Товаришки доповіли Стіллі, що таємничий незнайомий має в себе її портрет в дорогоцінних золотих рамах що купив його на вагу золота у славного маляра-портретиста. Щось більше про нього важко було дізнатися, бо він ніколи з ніким не говорив і не бував ніде, а мав тільки одного товариша, не менше таємничого, як сам. Приятель незнайомого звався Орфанік. Подобав навченого, точніше хіміка, що живе на ласті багатого приятеля. Худий, малий, з дуже блідим обличчям, носив у правому оці чорний монокль. В розмові вимахував руками, а під час проходів говорив голосно сам до себе. Всі знали таємничого поклонника співу Стіллі та його дивного приятеля. Вони приїжджали щороку в театральному сезоні до своєї віли в Італії. Приятелі Стіллі і газетні рецензенти крутилися так довго коло тої віли, поки не довідалися, хто є той таємничий незнайомий. А коли граф спитав про його прізвище, то почув. Князь Рудольф Горц. Це діялося тоді, коли молодий граф приїхав до Неаполя. Від двох місяців театр Сан-Карло був кожного вечора переповнений. Всіх притягав туди спів стіллі. Ще ніколи не була вона така захоплива і не збирала стільки оплесків. На кожній виставі сидів граф у своєму фотелі поруч оркестру, а князь Горц у своїй ложі. Несподівано рознеслася по Неаполю чутка, що всіх глибоко проняла. Стілля хоче покинути сцену в самому розквіті своєї краси і таланту. Хіба це було можливе? А все ж так воно було. Стілю почав непокоїти той таємничий незнайомий. Вона наважилася покинути театр, щоб тільки позбутися настирливого погляду його захоплених очей. Тому, коли граф Телек знайшов нагоду освічитись їй, вона згодилася стати його дружиною. Вінчання стілі з графом мало відбутися зараз по закінченню театрального сезону в Неаполі. Можна собі уявити, яке враження викликала ця постанова стілі не тільки в мистецькому, але й в аристократичному світі для князя Горца, що втратив з відходом стілі з театру все, що тримало його при житті були заручені Стіллі з графом телеком, страшним ударом. Всі запримітили, що Орфанік не відступає його тепер ані на хвилину і кожного вечора сидить з ним у ложі. В кінці надійшов день останнього виступу Стіллі, мала попрощатися з публікою у своїй найгарнішій креації Анжеліки Дорляндо в найкращому творі Арконаті. Цього вечора було стільки публіки, що ледве десята частина дістала білети. Всі сподівалися якоїсь демонстрації проти графа Телека, а тим часом піднялася завіса п'ятого акту опери. Цим разом князь Горц зайняв уже своє місце в ложі, ще закіорфанік з'явився коло нього. На сцену вийшла стілля, ще краще, як звичайно. Відтворювала свою роль з таким чуттям і таким хистом, що публіка німіла й захоплення. Молодий граф стояв за кулісами і тремтів зі зворушення. Одиноким його бажанням було дочекатися кінця вистави. Тоді прогримлять останні оплески, він вирве стіллю раз на все звідсіля і відвезе її, як графиню. Це лек, далеко, далеко до цього замку в Семигороді. Тим часом надійшла ця драматична сцена, де вмирає героїня Дорляндо. Ніколи ще не дзвеніла так чудово чарівна мелодія мистяр конаті, Ніколи стілля не співала з таким чуттям, ціла її душа спливала в строфи. В цій хвилині розсунулася завіса в ложі князя-горца і показалася якась голова з довгим волоссям. На смертельно блідому обличчі горіла пара очей несамовитим огне. Стілля співала останню строфу кінцевої дії. Саме приходили тут ті слова повні туги Чую, як моє серце тремтить, хочу вмерти. Нараз урвала, підняла руку до уст, її лице зарожевіло, захиталася і пала. Публіка зірвалася зі своїх місць, в ложі князя горця почули крик. Граф телє кинувся на сцену і вхопив стіллю в рамена, поглянув на її личко, кликну по імені і закричав, «Не живе, не живе, не живе!» Стілля справді не жила. Чаша переповнилася вщерт. Її лебединий спів об'єднався з її останнім віддихом. Молодого графа віднесли до готелю в безнадійному стані. Його не було на похоронах Стіллі. На цвинтарі Кампо-Санто-Ноово, де похоронили молоду співачку, виднів на мраморній плиті лиш напис. Стілля, вечором по похоронах прийшов на цвинтар якийсь мужчина і стояв довго похиленою головою над гробом. Йому здавалося, що чує ще її чарівний голос. Це був Рудольф Горц. Тої самої ночі князь виїхав із Неаполя в товаристві Орфаніка, а рано прийшов на адресу молодого графа такий лист. «Це ви вбили її, прокляті будьте графе Телєк!» Рудольф Горц. Така то була ця сумна історія. Життя графа Телека зависло цілий місяць, мов на волоску. Не пізнавав нікого, навіть свого чури Грицька, а в гарячці шепотів ім'я м'язь Але молодий організм, придбайливий лікарській опіці, нарешті переміг недугу. Граф видужав і тільки як згадав пам'ятний вечір у театрі Сан-Карло не міг стримати болісного оклику. «Стілля! Моя стілля!» І витягав тоді рамена, наче б хотів її обняти. Як тільки молодий граф піднявся з постелі, переконав його вірний Грицько, що треба вернутися до замку в Крайовій. Перед від'їздом з Неаполя пішли оба ще на цвинтарь кампо санту -Нову. Молодий граф припав до могили Стіллі. Грицько відійшов на бік, шануючи його біль. Кілька днів пізніше оба були вже в Крайові, у старому родинному замку графа. Але молодий граф не міг нічим ані тішитися, ані цікавитися, ані віддаль, ані час не могли втишити його болю. Врешті вірний Грицьков вмовив свого пана на малу мандрівку гори, сподіваючися, що там молодий граф дещо розважиться. Вони звиділи долину обох солей, подивляли чудову високорівню вулькану. Були на горі Ретя зад і нарешті добилися до села Версту, до корчми Йоська. По відході він та інших залишився молодий граф тільки з Грицькому корчмі і потонув споминах. Грицько був лихий і проклинав у душі нещасний припадок, що наново пригадав його панові цю прикру неаполітанську історію. Тим часом Війт, тут і доктор вертались домів, невдоволені зі себе. Бо хоч і добре сталося, що молодий граф повідомить владу в Кольошварі і прийдуть жандарми, то вже ж ціла та історія в Корчмі не ворожила нічого доброго для села. Молодий граф посидів ще з годину в Корчмі, потім вийшов на Майдан і почав з цікавістю приглядатися горам плази, де на високорівні Оргаль видніли сірі мури старого замку в Карпатах. «Так ось той замок належить до того чудака, що був причиною цілого нещастя в театрі Сан-Карло», – думав молодий граф. «Але ж його тут не було від того часу, і можливо, що він уже давно не живе. А втім, пригода лісничого Миколи була дивна, наймовірніше те, що якісь розбійники замешкали в замку, і найліпше було б дати знати в місті поліції». «А все ж цікаво було поговорити з самим Миколою», – думав граф, і замість вернутися до корчми, пішов до хати Віта. Була третя година по полудню. Віт, побачивши перед своєю хатою графа, весь так і розплився з чемності. Йому припала велика шана, що пан граф зайшли до його хати. Ціле село Верст вважатиме пана графа спасителем, бо тільки завдяки пану графові все тут зміниться. В село заходитимуть знову туристи, і ніхто не буде вже лякатися замку. Граф подякував Війтові і спитав, чи не міг би побачитися з лісничим. «Чому ні, пане графе? Він хоча трохи хворий, то радо служитиме вам, пане графе. Правда, Марійко?» Звернувся Вій до дочки, що саме вийшла з хати. «Так, пане графе», – відповіла Марійка. «Йому вже, Богу дякувати, краще!» Молодий граф подивився з приємністю на гарну дівчину, а довідавшися, що це суджена Миколи, спитав. «Я зачуваю, то лісничому вже краще. Маєте певно доброго лікаря в версті?» «Ще якого доброго?» – відповів Віт. «Так, прошу, пана!» – докинула Марійка. «Маємо доктора Патака!» Чи не той сам, що ходив з Миколою до замку? Так, пане графе, я хотів би поговорити з Миколою. Прошу дуже. Не журіться, пану Марійко, не буду його довго непокоїти. А коли ж весілля? За два тижні. Ну, то як позволите, пане Віте, я запрошуюся на весілля. Просимо, просимо, велика це честь для нас, говорив Віт. А Марійка додала, спалахнувши, «Коби тільки виздоровів до того часу, бо, як знаєте, пане графе, його хвороба не така собі звичайна». Вона мала на думці духів, що причепилися до хвороби Миколи. «О, тим не журіться, панно Марійко, впевняю вас, що все буде гаразд. Я повідомлю владу, і жандарми зроблять на замку порядок». Відповів граф і, не хотячи слухати далі про духів, попросив, щоб його запровадили до Миколи. Марійка завела його до кімнати, де сидів лісничий у великому старому кріслі, і відійшла. Лісничий Микола знав уже, що два подорожні ночували в Йоськовій корчмі, та що один з них був графом. Він чемно привітав гостей. «Пане лісничий», – заговорив граф, простягаючи руку, – «прошу вас, скажіть мені». Чи й ви вірите, що в замку є духи? Я примушений в це повірити, пане графе. І справді вас струтила якась рука, як ви хотіли вилізти на мур. Що до цього нема сумніву. Чому ви так думаєте? Духи не бажають того, щоб хтось дістався до замку. Лісничий почав оповідати, хоч знав уже відвійта, як на ті справи дивиться молодий граф. Дійшовши до того місця, де доктор не міг рушитися з місця, спитав. Як це пояснити, пане графе, що докторові ноги, мов, приросли до скали? Може, доктор став у яку щілину в скалі і тому не міг рушити ногами? То була б якась рана, якийсь знак. Молодий граф признав лісничому слушність, не знаючи, що відповісти, а лісничий додав. Зрештою, про це не можу так добре знати, бо це відносилось до доктора. Знаю тільки докладно, що мені трапилося. Так, так, лишім доктора, а говорім про вас, сказав граф. Мене трунула з муру якась рука. А нема знаку? Нема синця? Нічого нема, пане графе, а все ж одна моя рука і цілий бік були, мов, спараліжовані. І це було тоді, як ви хотіли вилізти вже на мур? Так тоді. Я мав іще стільки свідомості, що вхопив другою рукою за ланцюг, як летів у долину. Щойно впавши на землю, я втратив пам'ять. Граф недовірливо хитав головою, а Микола говорив далі. Те, що оповідаю, пане графе, не видумка, і доказом цього є хоч би те, що вже вісім днів лежу в постелі. Неперечу, це був небезпечний упадок. Небезпечний, і напевно була в тому чортівська рука. Ні, засміявся граф, я в це ніколи не повірю. Ну то виясніть мені, що це було. Зразу цього зробити не можу, але побачите, що все виясниться цілком просто. Дав би Бог. А скажіть мені, зачав знову граф. Чи той замок залежав завсіди до родини князів-горців? Так, пане графе, він і далі до них належить, якщо князь Рудольф ще живе, бо вже від двадцяти літ нічого про нього не чути. Від двадцяти літ? Так, пане графе, він виїхав і залишив замок на старих слуг, але вони вже всі померли. І відтоді ніхто не був у замку? Ніхто. Ну, а що говорять люди про князя? Кажуть, що певно помер. Помиляються, пане Лісничий. Я бачив князя Рудольфа п'ять літ тому. Він живе? Так, в Італії, в Неаполі. Ви бачили його? Так, перед п'яти літами. А тепер? Відтоді нічого про нього не чув. Лісничий замовк. Якась думка прийшла йому до голови, але не зважувався її висказати. В кінці рішився. А може, це князь Рудольф вернувся до замку і не хоче, щоб про це хто довідався? Ні, це неможливе. Бо й справді, чому він ховався би і не хотів, щоб хтось побачив його? Певно, що так, притакнув граф. Але в душі подумав собі, що гадка лісничого була зовсім імовірна. Князь був завсіди диваком, і дуже можливо, що по пригоді в Неаполі прибув до замку і хоче бути цілком сам, використовуючи забобони темного народу в тім краю. Але враз пригадав собі, що піддавати цю думку верстянам не було би в його інтересі, і заговорив. Якби це князь Рудольф, то так виходило би, що князі чорт. Це одно й те саме. Побувши ще хвилину у лісничого, граф змінив тему розмови. Важив Миколі скорого видужання, бо весілля з гарною Марійкою вже не за горами, а він хоче на ньому бути. Попрощавшися, вернув у глибокій задумі до корчми. О шостій годині подав Йосько вечерю. Корчма була порожня, але Йосько впевняв, що це лише тому, що люди не хочуть непокоїти пана графа. Коло восьмої спитав Грицько, «Пан граф не будуть уже потребувати мене?» «Ні». «Піду на Майдан викурити люльку». «Добре, Грицько». Молодий граф простягся вигідно у фотелі і потонув у спогада. Йому здавалося, що він у Неаполі в театрі, що бачить князя Горна в ложі, як дивиться на молоду співачку, наче б хотів її загіпнотизувати. Потім пригадав собі лист, де його обвинувачують у вбивстві Стіллі. Так роздумуючи, грав здрімався, але це був тільки легкий півсон. Наразі йому видалося, що чує якийсь надзвичайно солодкий і мелодійний голос у залі, де був сам, зовсім сам, не знаючи, що це, сон чи ява, почав надслухувати. Так і справді. Це ця чудова мелодія, роман – це мисця Стефано, і він чує навіть виразно слова. «В садок тисячеквітний, ходімо, моє серденько!» Молодий граф знав цю пісню, її співала стіля на останньому своєму виступі. Ще хвилину плила солодка мелодія з невидних уст, потім спів замовк. Граф обернувся різко, хотів зловити хоч іще один звук хоч далекий відгомін того найдорожчого йому в світі голосу, але скрізь було тихо. – Її голос, – говорив збентежений. – Так, це був її голос. – Цей голос, що я його полюбив над усе в світі, – прочунявши цілком сказав. – Я спав. Це мені тільки снилося. На другий день прокинувся граф, як тільки почало зоріти. По неспокійній ночі він був мов запаморочений. Того дня мав з Грицьком іти до коляшвару. Був же Петрошені Лівадзель, а тепер хотів граф побути ще кілька днів у столиці, Залісся. Відтіля вони мали поїхати залізницею на Угорщину. Граф одягся і вийшов на майдан. Тут почав з приємністю оглядати схід сонця на високорівні Оргаль. Роздумував, чи повідомити поліції в місті чи взагалі не мішатися до цього. Було б добре помогти темним забобонним верстянам, але якщо справді князь Рудольф живе в замку, то краще було цього не робити. На Майдан прийшов Грицько, а молодий граф оповів йому про все і запитав, що він про це думає. «Пане графе», – відповів Грицько, «це дуже можливе, що князь Рудольф грає там у замку ролью чорта». Але пощо ми маємо мішатися до того? Хай верстяни самі дають собі раду. Це не наша справа. Добре, кажеш, Грицьку, притакнув граф, а щодо вій та інших, то вони самі повинні знати, що робити, завважив граф. Певно, що так. Повинні самі звернутися до поліції, потакнув Грицько. По сніданку йдемо в Грицьку далі. Добре, все готове. Але заки йдемо в долину солі, підемо ще в гори плази. Пощо? Так мені щось захотілося. Втратимо на це не більше, як півдня. Грицька здивував цей новий план графа. Йому здавалося, що це недоцільне, але нічого не говорив, бо бачив, що молодого графа опанували знову болючі спогади. Граф був усе ще під враженням співу, що його чув у сні. Але ж невже ж це був сон? Усе це так дивно вплинуло на молодого графа, що він хотів конечно піти хоч під оборонний мур, коли вже не до середини замку. Але це хотів так зробити, щоб ніхто з верстя нічого про те не знав, бо зразу зачали би переконування й просьби, щоб не йти туди. Тому вирішив, що вийдуть зі села так, наче б йшли до Кольошвару, а потім скрутять на стежку, що її він запримітив з Майдану. Вона вела з гори ретязад на гору вулькан. Туди можна було дістатися на збіччя гір Плази, не потребуючи йти через село Верст. Біля полудня, заплативши солений рахунок приємно всміхненого Йоська, молодий граф пустився в дорогу. Від, гарна Марійка, вчитель, доктор та інші верстяни вийшли на гостинець попрощати рідкого гостя. Навіть лісничий Микола вийшов з хати, а доктор завважив чванькувато, що ще трохи, і він його зовсім вилікує. «Гратулюю», – сказав молодий грав до Миколи. «Гратулювати – це вітати, поздоровляти». «А вам, пано Марійко, також». Це головно, ваша дбайлива опіка поставила його на ноги!» «Дякуємо!» – відповіла Марійка на радощах. «Щасливої дороги!» – говорив лісничий. «Дай Боже!» – відповів граф і сміхаючись. «Просимо вам, пане графе, ще раз дуже, не забудьте сказати в місті про замок!» – Клика Віт. «Ні, пане Віте, не забуду!» – відповів граф. Але коли б я десь у дорозі затримався, можете й самі в простий спосіб звільнитися від того непривітного сусідства. То легко сказати, пробурмотів учитель. І зробити, відповів граф. За двадцять чотири години жандарми виполошать усіх духів зі замку, як тільки того забажаєте. А хіба жандарми дадуть раду духам? спитав вівчар Федь. Навіть духам запевнив граф. «Пане графе!» обізвався доктор. «Якщо б ви пішли були тоді зі мною і з Миколою, то певно так би не говорили!» «Ні, пане доктор!» засміявся граф. «Все говорив би те саме, що тепер! Навіть хоч би мої ноги не раз, а кілька разів приросли до землі!» «Ноги? Так, пане графе, і то в чоботя ми попали в царство духів, де все було можливе. Не переконаю вас, сміявся граф, але думаю, що чоботи жандармів не приростуть до землі, як ваші. Молодий граф ще раз попрощав Йоська, що низько йому кланявся, Війта і всю громаду, та відійшов з Грицьком. За годину вони були вже на правому березі ріки і спиналися на хребти ретязату. Грицько нічого не говорив, бо бачив, що нічого не поможе. Боявся тільки, щоб його пан не вліз знову в якусь халепу. По двогодинному ході граф і Грицько сіли трохи відпочити. В тому місті волоська сіль шла крутим поворотом направо. З другого боку видно було вже високорівню Оргаль. Граф і Грицько мусили перейти на другий берег ріки, щоб дістатися до замку. Ця дорога була вдвоє довша, але вони все ж надіялися, що дійдуть до замку за дня, і молодий граф зможе його оглянути. Потім зійдуть на ніч до Лівадзель, а рано підуть до Кольошвару. По півгодинному відпочинку подорожні вирушили в дальшу дорогу. Грізко на силу стримався від заваги. «Це зовсім безпотрібне йти далі! Повернімо я плечима до того проклятого замку!» «І вертаймо!» Перейшовши на другий бік ріки, побачили, що дорога буде дуже тяжка. Грунт був тут кам'янистий, повно було провалів і гірських потоків. Стежки не було ніякої. Вони обчислили, що за годину будуть на вулькані, тим часом йшли повних п'ять годин. Правді, цей бік гір-плази не був такий залісаний, як той, що ними шов Микола з доктором. Зате були тут інші перепони. Стрімкі скелі, глибокі провали, гостре каміння перегороджувало дорогу. Годину тривало, заки видряпалися на склін гори, і направду здавалося, що замок тому був такий недоступний, що дістатися до нього було так тяжко. Вийшовши на високорівню Оргаль, подорожні побачили на її вершку замок, який здалека нічим не ріжнився від диких скель. Молодий граф і Грицько йшли до замку з північного боку. Микола й доктор йшли туди зі сходу, де була замкова брама і звисний міст. Від півночі був тільки оборонний мур і від тіляній як не можна було дістатися до середини, Але це молодого графа не бентежило, він не мав наміру входити до замку. Було пів до сьомої вечором, коли граф і Грицько стали на вершку високорівні. Перед ними сіріли старі мури замку, його башти й вежі. Біля одної з них видно було старий бук з обломаним гіллям. Південно-західний вітер грався його листям. І бук, і замок виглядали дуже старі, і граф переконався, що Федь мав слушність, коли говорив, що замок не постоїть вже довго. В середині замку, певно, були великі зали, стародавні кімнати, зброївні, темні підземелля і покручені коридори. Ніяке інше місце в світі не було відповідніше на осідок для князя-горця від цього старого опущеного замку. Тут він міг жити спокійно, переконаний, що ніхто про це не довідається. Але назверх нічого не вказувало на те, щоб у замку хтось мешкав. З коменів не підіймався дим, вікна були щільно позамикані, навіть голос пташок не турбував мертвецької тиші старого замчища, Молодий граф приглядався мовчки й задумано старій будівлі. Колись у тому старому замку було гамірно, колись кипіло в ньому життя, а на оборонному валі вартувала озброєна сторожа. Грицько відійшов на бік, залишаючи графа у спокою, та коли сонце сховалося за верхи гір плази, а долину обох солей почали сповивати вечірні сутінки, Грицько заговорив. – Пане графе, темніє. Наближається ніч. Граф наче не чув. Пора вже йти, почав знову Грицько. ліва зель позамикають усі корчми. Зараз, Грицько, зараз йду, відповів граф і стояв далі, наче вкопаний у землю. Не забувайте, що ті скелі ми з трудом пройшли у білий день. А що буде вночі? Правда, правда, Грицько, зараз уже йдемо. Здавалося, що щось здержує молодого графа, і він не може відійти від замку. Може й йому, як докторові, приросли ноги до скелі? Ні, його ноги були вільні. Він ходив туди-сюди, по високорівні, а коли б хотів відійти, ніщо б йому не перешкодило. «Пане графе, йдемо!» – не витримав Грицько. «Так, так!» – відповів граф і не рухався з місця. Тим часом на високорівні почало вже добре вечоріти, Замоко повели вечірні тіні, але ані в одному вікні не блиснуло світло. «Пане графе, та ходім уже, просив Грицько. Граф пустився вже йти до нього, коли враз на замковій терасі, там, де ріс ославлений Бук, появилася якась мрячна з'ява. Граф спинився і вдивився в з'яву. Це була молода жінка. Її довге волосся було розпущене, а руки простягнені. Вона мала на собі білий одяг. А, це одяг, чи не був це одяг Стіллі, що вона його мала на собі під час кінцевої сцени в театрі, коли граф бачив її останній раз? Так, це була Стілля. Вона простягла руки до графа і дивилася на нього палаючими очима. Це вона! «Вона!» – крикнув граф, хитаючися, і був би впав під муром, коли б Грицько його не підтримав. З'ява зникла. Як дивно! Одна мить, і граф пізнав Стіллю. «Вона! Це вона! Стілля живе!» – закликав. Хіба це було можливе? Стілля, що її граф ніколи не думав вже побачити. Появилася на замковій терасі. Це йому не привиділося, бо і Грицько її бачив. Це була певно вона і мала на собі той сам одяг, що в ньому виступала останній раз у театрі Сан-Карло. Молодий граф бачив її на власні очі. Чи справді ця обожана жінка, що мала бути його дружиною, була ув'язнена від п'яти літ у тих Залійських горах? Хіба ж це було можливе, щоби стілля воскресла? Чи князь Горц схопив її тоді мертвою і завіз до свого замку в Карпатах? Чиї ж це похорони відбулися тоді на цвинтарі Кампо-Санто-Ново у Неаполі? Все це було неймовірне, подобало на чудо, і граф сотню разів повторював це собі вперто. А все ж стілля була на замку. Вона жива, вона жила, бо він бачив її на терасі. Молодий граф пробував зібрати свої думки. І рішився за всяку ціну вирвати стіллю з рук князя-горця, що в'язнив її в замку в Карпатах від п'яти літ. «Слухай, Грицько!» – заговорив придавленим зі зворушення голосом. «Розумієш ти, що з того? Бо я вже нічого не розумію. Мені здається, що я збожеволів. Успокійтеся, дорогий мій пане. Перш усього мушу дістатися до неї, до неї!» «Ще нині. Може, будь так завтра?» «Кажу тобі, нині. Вона є тут і бачила мене, так як я її. Вона жде на мене». «Ну, добре. Але коли я піду з паном графом?» «Ні, піду сам». «Хочете йти самі?» «Так. Але як дістанетеся туди, коли лісничому Миколі це не вдалося?» «Мені це вдасться». Брама замкнена. Нічого. Найду якусь щілину в мурі. Я мушу туди дістатися. Позвольте мені, пане графе, йти з вами. Прошу вас. Ні, Грицьку, підеш в версту. Ні, не до версту. Не треба, щоб там знали. Підеш до села Вулькану і там переночуєш. А коли мене там до рана не буде, підеш до міста, даш знати поліції, все розкажеш і прийдеш сюди з жандармами. Хай обстрілюють замок, а ти тут зачекаєш. А, господи, вона живе! Ніщо, тільки б дістати князя Горца в руки! Грицько бачив, що його пан уже зовсім не володіє собою. Ну йди, Грицьку, приказав граф. Мушу йти? Так, відповів граф і почав відходити. Грицько постояв ще хвилину на місці. Але побачивши, що на впертість графа нема ради, почав потішати себе, що його пан так чи так не дістанеться до замку і прийде до вулькану. Завтра, а може ще й нині вночі. Тоді вони оба підуть до міста, повідомлять поліцію і те, що не вдалося Миколі ані графові, напевно вдасться жандармам. Вони дадуть собі раду з князем горцем, звільнять бідну стіллю, зруйнують замок у Карпатах. Так, що не залишиться з нього камінь на камені. Так, роздумуючи, зійшов вірний Грицько з високорівні і подався в напрямі версту. Тим часом граф ішов довкола оборонного валу, крізь його голову пролітала хмара думок. Тепер він був уже певний, що князь є в замку, коли там була ув'язнена стілля, але як дістатися до неї? Перешкоди, що їх лісничий не міг перемогти, він переможе. Це не була відвага, що перла його до тих старих морів. Це було велике кохання до тої жінки, яку вважав за мертво. Граф знав, що дістатися до замку буде можна тільки з південного боку, де є брама і звисний міст. Пустився в тому напрямі довкола оборонного валу. Вдень було б неможливо вилізти на мур, бо на замку його побачили б, але вночі це могло вдатися. Тим часом зробилося так темно, що граф ішов далі на помацки, інстинктивно оминаючи скелі й провалля, що були довкола муру. Так дійшов аж до другої башти, але тут попав між такий скалисті дебрі, що не міг з них вийти, покалічив собі руки, що хвилини падав а тим часом над його головою зривалися зі скель гірські орли з диким криком. Ах, чому не задзвонить дзвін у замковій каплиці, чому не блисне світло з башти, що про нього оповідали Микола і доктор? Він біг безутіхою на голос дзвону і на це світло, але ні, ніщо не каламутило мертвецької тиші, ніщо не роз'яснювало темної ночі. Вже більше як годину блукав граф поміж скелями і почав боятися, чи не зійшов уже задалеко в долину. В кінці спинився, ламаючи руки з очею. Куди йти, щоб дістатися до брами? Чи підождати до рана? Але тоді побачать його зі замку. Рудольф Горц добре буде його пильнувати. Тільки вночі й то зараз мусить дістатися до замку. Але він не може цього зробити через ту прокляту темінь. Отчаяний до краю крикнув Стілля, моя стіля! Хіба він вірив, що в'язни навчує його голос, а все ж таки кликав кохану по імені, аж відгомін котився по горах. Нараз побачив світло, що плило з висока. Замок. Ось і замок, сказав він до себе. І справді, в одній замковій вежі блиснуло світло. Граф повірив, що це стілля засвітила світло, щоб показати йому дорогу до брами. Почав іти за світло. Зайшов задалеко направо і тепер вертався. Небавом був уже недалеко замкової брами. Чи вдасться йому дістатися до середини? Граф підійшов ближче. Звисний міст був спущений. Брама створена. Не надумуючися, війшов крізь браму. Але ледве поступив кілька кроків. Звисний міст з лоскотом піднявся, і брама замкнулася. Граф був в'язнем замку в Карпатах. Мешканці Версту і туристи знали замок у Карпатах тільки здалека. Зблизька ніхто його не бачив, бо одних стримував страх, других тяжкий доступ до нього. Тому всім здавалося, що замок у Карпатах – то лиш старі звалища. Тим часом так не було. Будівля із старої твердині з оборонним муром була ще ціла і могла помістити в собі цілий відділ війська. Там були ще великі зали, глибокі підземелля, льохи і ріжні ходи та підземні дороги, що зверху поросли травою. Головна башта підіймалася на три поверхи, а в ній були гарні зали, де зовсім вигідно можна було мешкати. Замість крівлі вона мала терасу, звідки можна було дістатися до обох верш. З тої тераси сходилося кам'яними сходами і до замкового городу, де були ще тут та там керниці, вода з них плила до потока няди. Довгий підземний коридор єднав замок з дорогою, що вела до села Вулькану. Так виглядав замок у середині. Його геометричний план був дуже складний і подобав на старовинний лабіринт. Цікаво, чи молодий граф знайде в ньому нитку Аріадни, подібно як легендарний тезей. Коли за молодим графом брама з грюкотом замкнулася, він анітрохи трохи тим не збентежився. Навпаки, зрадів, що нарешті найшовся в замку князя Горця, де була його стілля. Він рішився віддати навіть життя, щоб тільки її визволити. Коридор, що до нього війшов граф, був широкий, доволі високий, мав кругле склепіння, а в стінах численні заглибини. Але в коридорі було так темно, що граф міг посуватися вперед тільки крок за кроком. Він звернув наліво й, обтовкуючись від стіни, йшов далі. За останнім закрутом натрапив на якусь завісу. Обережно підняв її і, перейшовши крізь якийсь отвір, знову зачав вити вперед. Враз приспішив ходи, але все щось його спинювало. То якийсь мур, то якийсь закрут то знову вибої під ногами. Йому здавалося, що замість йти до вежі, він вертається назад. Почав гарячково шукати іншої дороги. Але скрізь було так темно, що ніяк було визнатися. Це був справжній лабіринт. Граф задумався. По тому, що він не йшов ані вгору, ані вниз, можна було пізнати, що з тої галереї він не дістанеться до вежі. Певно, було якесь інше получення між замковою брамою і вежею, але він про нього не знав. Почав наслухувати, чи не вчує якогось голосу або кроків, але дарма. Тоді почав так голосно кликати стіллю, що певно його голос чути було аж у вежі, але це нічого не помогло. Графіт чув, що сили його покидають. Відколи вийшов з версту, не їв ще нічого. Був голодний, спрагнений, ніч була холодна. І він дзвонив зубами. Була, може, дев'ята година вечором, коли граф, поступивши вперед, учув, що під його ногою нема землі, нахилився і діткнув рукою сходів. Зачав сходити ними вниз і начислив їх щось 607, коли на раз на кілька кроків перед собою побачив світло. «Може, це вона?» – заговорив зі зворушенням до себе і пустився бігти в напрямі світла. Нараз зашторпався й упав через поріг до якогось льоху, що був на яких дванадцять стіб глибокий. Його кругла стеля спиралася на вісьмох стовпах, вгорі на середині звисала зі стелі скляна баня, а в ній горіло жовте світло. Проти дверей, що ними граф увійшов, були ще другі двері, оковані залізом. Вони були замкнені. Біля одної стіни льоху була постіль, а властиво кам'яна притча на яку хтось кинув подушку й накривало, один стілець і тяжкий стіл, прикріплений залізними штабами до муру. На столі стояла в лечику вода, здоровий кусень сухого хліба і шматок зимного м'яса. Усе це вказувало, що в замку сподівалися гостя в тому льоху. Граф був такий голодний, що перш усього забрався до їжі. Покріпившися дещо, хотів зібрати думки, але дарма, останками своїх сил доволікся до притчі. Коли враз світло погасло, і він проти своєї волі запав у глибокий сон. Як довго спав, того ніяк не міг собі уявити. Його годинник стояв, а Льох роз'яснювало знову жовте світло. Граф встав з постелі і перейшовся по Льоху. Двері, що ними він увійшов, були далі створені, а ті другі все ще замкнені. Під час його сну був хтось у Льоху, бо на столі знову стояв хліб з м'ясом. А глечик був наповнений свіжою водою. Граф ходив по льоху й роздумував, чи вийти тими створеними дверима назад, до галереї, чи ждати тут в льоху, до рана, на Грицька, що прийде з жандармами з міста. Нараз почув поза замкненими дверима якийсь шелест. миттю приложив до них вухо і почав наслухувати хтось ішов до дверей, чиїсь кроки були чути чимраз виразніше. Граф вийняв кинджал. І, стиснувши його міцно в руці, застив ожиданні. Притім думав, коли відчиняться двері і вийде якийсь слуга князя, то він кинеться на нього і примусить завести себе до вежі. Коли ж то буде сам князь Горц, то вб'є його безмилосердя. Двері не відчинилися, але молодий граф почув за ними голос стіллі. Так, це був її ніжний чарівний голос. Вона знову співала цю прегарну мелодію, що нею заколисала його вчора до сну. «В садок тисячеквітний, ходімо, моє серденько!» Слова проникали аж до глибини душі молодого графа. Заслухавшися в солодкий спів, забув про цілий світ, а тим часом стілля повторяла чарівний рефрен. «Ходімо, моє серденько! Ходімо!» «Моє ти серце, ходімо!» Але не відчиняла дверей, і він не міг дістатися до неї, щоб вхопити її в свої рамена, тобто в обійми. «Стіле, моя стіле!» Закликав граф у розпуці, вдаряючи об тяжкі двері. Але кроки за дверима почали віддалятися, а спів затих. Граф кинувся, щоб виламати тяжкі двері, та вони навіть не подались. Наразі сліпила його страшна думка. Збожеволіла, крикнув. Вона збожеволіла, бо не пізнає мого голосу, не відповідає на мій заклик. П'ять літ ув'язнена в страшному замку. Вона втратила розум. Відійшов від дверей, його очі горіли несамовитим вогнем, волосся було розбурхане, обличчя страшне. Мені здається що я збожеволі вже також, заговорив сам до себе і почав бігати по льоху, мов дикий звір у клітці. В кінці закричав. Ні, і ще раз ні, не можу збожеволіти, мушу відістатися з цього льоху. І побіг до перших дверей, але вони були замкнені, замкнулися безгомону тоді, як він слухав спів у стіллі. Молодий граф був ув'язнений у льоху. Граф мав доволі часу, щоб усе як слід передумати. В його розбурханий думках спомин Стіллі був найсильніший. Він ще довго наслухував, чи не долетить до темного підземелля, хоч відгомін її співу. Але дарма. А може йому це тільки причулося? Це вона співала тут перед годиною підземеллі, і це її він бачив на вежі. Думка про божевілля Стіллі не покидала графа. Ах, коби він міг забрати її від ціля, з того проклятого замку і завести до Крайової, його опіка і безмежне кохання привернули би їй певно здоров'я. Так роздумував граф довгі години і не міг ніяк успокоїтись. В кінці зрозумів, що треба холоднокровно щось придумати. Мушу втекти. Сказав собі, рішуче мушу втекти, як тільки відчиняться двері, але що тут хтось входить лише під час сну, то прикинуся, що сплю. Враз видався йому його довгий, твердий сон дивним, чи не було в хлібі або в воді якогось насонного наркотику. Не буде вже ні їсти, ні пити, небавом певне хтось надійде. Лежачи по стелі, почав наслухувати, чи не зближається хто до одних або до других дверей, але скрізь було тихо. Тоді грав зірвався з постелі і почав знову неспокійно бігати по келії. Голова йому горіла, він душився, бо в льоху вичерпалося все повітря, що вийшло туди передніше крізь відчинені двері. Нараз почув легкий подив вітру з гори. Так, у стелі над одним стовпом мусів бути якийсь отвір. Миттю виліз по кам'янім стовпі під стелю. Так, там була справді мала щілина у морі, і крізь неї побачив граф над собою, мов дно висохлої керниці, куди падало з гори трохи світла. На дворі був день, а по скісних проміннях сонця граф пізнав, що це могла бути п'ята година з полудня. Отже, він спав повних чотирнадцять годин. І якщо вони з Грицьком вийшли з версту 11 липня, то нині мусило бути 13 липня. Пролізти крізь вузенький отвір у горі було неможливо, і граф мусив зілізти по стовпі знову вниз. Так, видістатися з тої келії можна було тільки дверми. Перші двері, що він ними ввійшов, були дубові і мали тяжке залізне окуття. Не було що й думати про те, щоб ними видістатися з льоху. Здавалося, що другі двері, за якими граф чув голос Тіллі, слабші, і граф рішився саме тими дверима вийти. Зрештою, він не мав часу довго роздумувати, кожної хвилини міг хтось увійти. Мешканці замку могли цілком слушно припускати, що він спить, випивши на сонний напій. І граф зачав спішно вирізувати ножем неоковану залізом частину дверей, старався робити це тихо і переривав часто свою працю, пильно наслухаючи. За три години дерево в залізному кутті було видобане, і двері відчинилися з голосним скрипінням. Граф стримав віддих і вийшов до малих сіней. Скрізь було тихо. Сонце сховалося вже, мабуть, давно за гору ретязат. На небі переморгувалися зорі, а на сході вийшов із захмар блідий півмісяць. Могла бути дев'ята година вечора. Граф увійшов ще раз до Льоху, напився води і вкроїв собі шматок хліба. Потім прикріпив ніж до пояса і вийшов з келії, замикаючи за собою двері. Коли подумав, що тепер зможе в кінці дійти до нещасної стіллі, серце било йому голосно з радості. За хвилину натрапив у темних сінях на сходи і зачав іти ними вгору. Пройшовши 77 ступнів, вийшов наверх. Звідсіля вів кудись темний коридор. Вже півгодини йшов ним грав, і ніякі двері, ані ніяка інша перешкода не спиняла його. Мав враження, що той коридор веде до оборонного валу на високорівні Оргаль. Зупинився на хвилину, щоб відітхнути, і зачав знову йти перед себе. Нараз запримітив, що стоїть перед якоюсь стіною. Коридор був замурований. Усі дотеперішні зусилля розбилися знову об цю перешкоду. І граф не міг стримати розпучливого крику. Йому закрутилося в голові, коліна під ним огнулися, і він впав, як довгий під муром. Але за хвилину побачив, що кам'яна долівка має в тім місті риси і рухається. Миттю зачав знімати одну кам'яну плиту за другою. В долівці зробився малий отвір. Крізь нього продиралося світло. Граф почув якийсь шелест. Глянув вниз і побачив під собою замкову каплицю. Каплиця, збудована в готицькому стилю, мусила бути колись дуже гарна, але тепер це була тільки руїна. Вправді, тут і там видно було ще мармурові плити, де спочивали предки родини горців, але вікна каплиці були без шиб, Пристіл був повалений і ціла обстанова знищена. Однак на дзвіниці висів ще славний дзвін, що лякав верстян. Від нього звисав аж до долівки ланцюг. В каплиці доглянув граф чоловіка, що держав у руці ліхтарку. А коли світло впало на його лице, граф пізнав Орфаніка, того дивака-вченого, що за держався товариства князя горца. Коли граф мав іще які сумніви щодо того, чи князь є в замку, то тепер вони зовсім розвіялися, бо там, де був Орфанік, мусів обов'язково бути і князь Рудольву Горц. Але що робив той орфанік тут, у каплиці, так пізно? Граф з цікавістю почав приглядатися. Орфанік клячав на землі. Стояв на колінах. Прикріплював до залізних мін дротики, розвиваючи їх з клубків, що лежали в одному куті в каплиці. Він був такий, зайнятий своєю працею, що, певно, не запримітив би графа навіть тоді, якщо граф підійшов би близько до нього. Ах! Чому ця діра в стелі була така мала? Чому не можна було нею пролізти? – думав собі граф. Він увійшов би до каплиці і кинувся би на того орфаніка та приказав йому завести себе до вежі. А може це краще, що він недоглянений, не ніким, розкриє тані наміри тих людей? За кілька хвилин з'явився в каплиці ще один мужчина. Це був князь Рудольф Горц. Він майже не змінився за стільки літ. Це була та сама постать, що в Неаполі. Висока, худа, з блідим обличчям, довгим розбурханим волоссям та несамовитими очима. Князь підійшов до Орфаніка, приглядаючися його роботи. По хвилині вчув граф Телек їхню розмову. Чи скоро скінчите Орфанік? Так саме докінчую. А в бастіонах уже все готове. «Все!» — Бастіони й каплиця получені з вежею. — Так. — Буде час втекти. — Так, буде ще час. — А коридор вільний? — Так. Хвилину запанувала мовчанка, і орфанік прикріплював далі дротики до мін. — Ах, мій старий замку! — закликав нараз князь. — Тих, що хочуть дістатися сюди! «Буде це дорого коштувати!» Князь сказав це таким голосом, що граф аж здригнувся. «Чи були які вістки з версту?» «Так, перед четвертою я дістав їх. Вночі буде приступ?» «Ні, щойно рано. Коли Грицько прийшов до версту?» «Перед двома годинами і привів собою жандармів з міста». «Га, трудно. Мусить бути так, як ми рішили, Орфанік. Замок не може боронитися своїми звичайними способами перед графом телеком і тими всіма, що хотять тут дістатися», – сказав князі замовк. По хвилині заговорив знову. «Орфанік, адроти, треба так зробити, щоб про це ніхто ніколи не довідався» що між замком і селом Верстом була комунікація. Перед нудроти. Нарешті ми дійшли в нашому оповіданні до того місця, де зможемо розказати читачам, в який то спосіб замок лякав Верстян, і що це за дива й страхи були в ньому. Вже на початку ми згадали, що ця історія відбувалася в останніх десятиліттях 19 століття. Вчені відкрили електрику, винаходи Едісона, його наслідників. Увійшли в життя. Між всяким електричним приладдям був і телефон уже дуже удосконалений і передавав дуже точно розмову, спів, і навіть найменше.